Угоду підписали Сергій Яксьонов, Олексій Чалий і Володимир Константинов, Кримський олігарх, голова Верховної Ради Криму, офіційно найбагатша людина Автономної Республіки Крим. Ще одна об'єктивна та дуже